«Сім'я!» «Як ти, Занда?» Полковник Глокта розплющив очі, у кімнаті було темно. «Чорт забирай, він спізнився!» «Чорт забирай!» Вигукнув він, скидаючи ковдру і вискакуючи з ліжка. «Я спізнився!» Він схопив свої формені штани, натягнув їх і почав морочитися з ременем. «Не переймайся цим, Занда!» Голос його матері був лагідним і водночас нетерплячим. «Де сім'я?» Голок та похмуро глянув на неї, натягуючи сорочку. Мамо, у мене немає часу на цю дурню. Чому ти завжди вважаєш, що знаєш, як для мене буде краще? Він озирнувся у пошуках шпаги, але її ніде не було видно. Та й зрештою йде війна. О, так. Полковник здивовано звів голову. Це був голос архілектора Сульта. Дві війни. Одна ведеться вогнем і мечем, а інша ховається за нею. Стара війна, що триває вже багато років. Глокта наморщив лоба, як він міг сплутати це старе базікало зі своєю матір'ю. І що цей чорт взагалі забув в його спальні? Розсівся собі в кріслі побіля ліжка і потякає про старі війни. Якого дідька ти забув у моїй спальні? гаркнув полковник глокта. І куди ти подів мою шпагу? Де сім'я? Голос змінився не жіночий, але не материнський, а чужий. Глокта його не впізнав. Він оглядався у морок, силкоючись розгледіти незнайомку у кріслі. Побачив лише тьмарі обриси, але не більше, темрява була надто густою. «Хто ти?» – суворо запитав Глокта. «Хто я? Чи що я?» Постать на стільці колихнулась і повільно та плавно звелася на ноги. «Колись я була терплячою жінкою, «Але я більше не жінка, а моє терпіння звели нанівець нівець виснажливі роки». «Чого ти хочеш?» Голос глокти затримтів, зробившись кволим і гундявим. Він почав здаткувати. Постать рушила вперед, і з вікна на неї впала смуга місячного сяйва. Постать жінки, стрункою і граційною проте її обличчя, ховалась у темряві. До глокти раптом почав підбиратися страх, і він відсахнувся до стіни, здіймаючи руку, щоб відігнати жінку». Я хочу сім'я. Бліда долоня вирнулася з тіні і зімкнулась навколо його здійнятої руки. Вона була приємна на дотик, але холодною, холодною, наче камінь. Голокта здригнувся, ахнув і міцно заплющив очі. Воно мені потрібне, ти її уявити не можеш, наскільки. Де воно? Її пальці швидкі та вправні смикали його за одяг, нишпорили, шукали. Забирались до кишені сорочки, торкаючи шкіри. Холодні. Холодні наче скло. «Сім'я?» – пискнув Глокта, напівпаралізований від жаху. «Ти знаєш, що я маю на увазі, Каліко? Де воно?» «Творець упав», – прошепотів він. Слова самі зринули навіть звідки. «Я знаю». «Він падав і падав». «Я бачила». Її обличчя було так близько, що він відчував шкірою її подих. «Холодний. Холодний, наче мороз. Він розбився об міст унизу. Я пам'ятаю. Вони шукали сім'я. Так, прошепотів йому на ухо нетерплячий голос. Де воно? Щось торкнулося його лиця, його щоки, його повіки, щось м'яке і слизьке. Язик. Холодний. Холодний, наче лід. Його шкірою забігали мурашки. Не знаю». «Вони його так і не знайшли!» «Не знайшли?» Її пальці щільно зімкнулися на його горлі, стискаючи, чавлячи, видушуючи з нього подих. «Холодні! Холодні, наче залізо! І міцні, наче залізо!» «Гадаєш, ти знаєш, що таке біль, Каліко? Ти нічого не знаєш!» Крижаний подих хрипів у нього над вухом, а крижані пальці не переставали тиснути. «Але я можу тобі показати. І покажу!» Глокта кричав, метався, борсався. Він якось вирвався, постояв у якусь померочливу мить, а тоді його нога підломилась, і Глокта полетів униз. Темна кімната закрутилася навколо нього, і він гепнувся на підлогу з нудотним хрускотом. Його рука була затиснута під животом, а лобом він хряснувся у підлогу. Він заледве підвівся, вхопившись за ніжку ліжка, задихано зіперся об стіну і, переборюючи в собі страх, божевільним поглядом виречився на крісло. Стовп місячного світла, що падав з вікна, перетинав зіжмакану постільну білизну і вбирався у його блискучу дерев'яну поверхню. «Порожньо!» Глухто роззирнувся кімнатою, звикаючи до мороку і вглядаючись у кожен темний закуток. «Жодних слідів! Порожньо! Всього лише сон!» І тепер, коли, скаже гупання його серця, почало стихати, коли його нерівне дихання вирівнялося, нахлинув біль. В голові гуділо, нога пекла, руканила. рука нила. Він відчував у роті присмак крові, його очі пекли і повнилися слізьми, а живіт крутило і вертіло від нудоти. Він заскиглив, болісно підскочив до ліжка, а тоді впав на осяєним місяцем матрас. Знесилений, весь у холодному поту. У двері наполегливо постукали. «Сер, ви в порядку?» – долину голос Бернама. Стукіт повторився. «Нічого не вийде. Двері замкнені. Вони завжди замкнені, та я навряд чи поворухнувся. Доведеться просто їх виламувати». Але двері розчахнулися, і Глокте затулився від раптового червоного сяєва лампи, що її тримав в руках старий слуга. «Ви в порядку?» «Я впав!» – промимрив Глокте. «Моя рука!» Старий слуга присів на ліжко, обережно взяв руку глокти і засукав рукава його нічної сорочки. Глокта скривився, а Барнам зацокав язиком. На передпліччі проступала велика рожева пляма, яка вже починала набрякати й червоніти. «Навряд чи вона зламана!» – сказав слуга. «Але треба про всяк випадок викликати лікаря!» «Так-так!» – відмахнув до Барнама здоровою рукою. «Виклич його!» Глокта бачив, як старий слуга, згорбившись, вибіг за двері, чув, як він скрипів підлогою у вузькому коридорі, як спускався вузькими сходами. Чув, як він гупнув вхідними дверима. Запала тиша. Глокта поглянув на сувій, який він узяв у адепта-історика. Той досі лежав щільно загорнутий на спальному столику, очікуючи на доставку архілектору. Творець упав, охоплений вогнем. Він розбився об міст унизу. «Дивно, як фрагменти реального світу прокрадаються у наші сни. Той клятий північанин і його незвана гостя. Жінка, холод. Ось чому мені таке примарилось». Глокта легенько ростер руку, торкаючись забитого місця кінчиками пальців. «Жодних слідів. Це був усього лише сон». І все ж щось його муляло. Він поглянув на відкриті двері, Ключ досі стирчав у замку, сяючи оранжевим у світлі лампи. — Не замкнені, хоча я мав би їх замкнути. Мав би. Я завжди так роблю. Глокта знову глянув на порожнє крісло. — Що казав той дурнуватий учень мага, магія надходить сподойбіччя, з, з нижнього світу, з пекла. Чомусь саме в ту мить після такого сну повірити у це було не так вже й складно. Тепер, коли він залишився на одинці, у ньому знову почав визривати страх. Глокта простягнув свою здорову руку до крісла. Минула ціла вічність, доки він, здригаючись і тремтячи, до нього дістався. Пальці глокти торкнулися дерева. — Не тепле, але й не холодне. Не холодне. Нічого тут нема. Він поволі відпустив крісло і обхопив свою болючу руку. «Жодних слідів. Порожньо. Всього лише сон». «Що з вами до дідки трапилось?» Глок та похмуро посмоктав свої порожні ясно. «Звалився з ліжка!» Він замислено почухав своє зап'ястя крізь пов'язку. Ще хвилину тому воно скажено нило, але те, що він бачив перед собою, витіснило біль на задній план. «Все могло бути гірше, значно гірше». «Видовище не приємних, аж ніяк не «А вже ж до чортової матері!» Северард виглядав настільки сповненим огиди, наскільки це було можливо, коли обличчя закриває маска. «Мене ледь не знудило, коли я вперше це побачив. Мене уявляєте?» Глокто похмуро глянув на криваву купу м'яса, спираючись рукою на стовбур дерева і розчищаючи палиці у листя, щоб краще все роздивитись. «Ми хоча б впевні, що це чоловік!» «Може, і жінка, але точно людина. Он, нога». «Еге ж, так і є. Як знайшли тіло?» «Він його знайшов». Северард кивнув на садівника. Той сидів на землі, блідий і приголомшений, але на траві біля нього підсихала невеличка калюжа блювоти. Місців дерев було заховано, в кущах. Те, що його вбило, схоже, намагалося заховати труп. Проте зовсім недавно тіло свіже. «Дійсно, смороду майже немає». І злетілося всього кілька мух дуже свіже, можливо, навіть із цієї ночі. Воно могло б лежати тут цілий тиждень, от тільки хтось попросив підчистити одне з цих дерев, бо зотеляло сонце або що. Ви колись таке бачили? Локта стегнув плечима. Тільки раз в Англії, до нашого знайомства, один із в'язнів спробував втекти. Він пройшов кілька миль, а тоді вмер від обмороження, його трупом поживився ведмідь. Місово було страшне, але й близько не таке жахливе, як оце. Сумніваюся, що вчора хтось міг замерзнути на смерть. Весь день смажили, як у пеклі. Гмм, протягнув Глокта. Це якщо в пеклі гаряче. Я завжди гадав, що там холодно. До дрижаків. Так чи інакше, в Агріонті небагато ведмедів. Чи є у нас якісь припущення щодо особи цієї... Він показав палицею на труп. «Людини!» «Жодних!» «Ніхто не пропадав? Є якісь заяви про зникнення?» «Про таки не чув. «Отже, у нас немає жодного уявлення, хто наша жертва. біса ми тоді цим займаємось. Хіба нам не вистачає стеження за псевдомагом?» «У цьому і справа. Їхні нові апартаменти прямо тутечки!» Северет вказав рукою в рукавиці на будівлю всього за двадцять кроків від них. «Я саме спостерігав за ними, коли мені повідомили про троп». Глокта здійняв брову. «Зрозуміло. Отже, ти підозрюєш, що тут є певний зв'язок?» Практик станув плечима. «Загадкові зловмисники посеред ночі. Страхітливі вбивства прямо перед їхніми вікнами. Наші гості притягують лихо, як лейно притягує мух». «Ха!» Кивнув северард відганяючи муху рукою. Крім того, я також зробив ще деякі кроки в найشي іншій справі, справі ваших банкірів Валента і Балка. Глокта звів очі. Справді? Які? Нічого особливого. Це давня установа, дуже давня і дуже шанована. Їхні банкноти високо ціняться серед купців. Вони мають відділення по всьому Мідерланду, і Англії, Старій Кланду, а також у Веспорті і до гості. Я навіть кілька за межами союзу вони, безумовно, впливові люди. Медаю, їхніми боржниками, я ціла купа розмаїтого люду. Єдине дивує, що ніхто нібито не зустрічав самих Валента і Балка. Втім, із банками завжди так. Вони обожнюють секрети. Мені копати далі? Це може бути небезпечно. Дуже небезпечно. Копнеш надто глибоко і навіть не счуєшся, коли виявиться, що ти викопив собі могилу. Ні. Краще облишити це діло. Принаймні поки що. «Але вуха насторожуй!» «Мої вуха завжди насторожені, командире. Як вам турнір? Хто, на вашу думку, кращий?» Глокта зиркнув на практика. «Як ти можеш про це думати, коли перед тобою такий жах?» Практик стонув плечима. «Хіба це може ще якось нашкодити?» Глокта обернувся до пеновічного тіла. «Мабуть, уже ні». «Ну то хто? Бо ви ж це повинні знати, лютар чи горст?» «Горст!» Сподіваюся, він розітне малого на Навпіл. Справді? Всі вважають, що Горст – неповоротний бик, що йому просто щастить. Ну, я вважаю, що він геній, сказав Глокта. За кілька років усі фехтуватимуть, як він, якщо це можна назвати фехтуванням, от побачиш. Горст, га? Мабуть, зроблю на нього невеличку ставку. Зроби, зроби. Але поки що не треба зібрати це місово і віднести його в університет. Поклич собі на поміч Фроста. В нього міцні нерви. В університет? Ну, та ж не залишимо це тут. Інакше якась вразлива паночка, прогулюючись парком, ще чого доброго зомліє. Северар загагутів. Крім того, я, здається, знаю декого, хто може пролити трошки світла на цю маленьку загадку. Це дуже цікава знахідка, інквізиторе, Адепт-медик Відірвався від роботи і поглянув на Глокту. Одне його око було збільшене до велетенських розмірів блискучою лінзою. «Дуже захоплива знахідка!» – пробубонів він, продовжуючи досліджувати труп своїми інструментами. Піднімаючи, тицяючи, скручуючи і роздивляючись блискучу плоть, Глокта оглянув лабораторію, і його губи скривились від огиди. Дві з чотирьох стін займали банки різних розмірів, всередині яких плавали заспортовані шматки м'яса. У деяких банках Глоктов впізнав частини людського тіла. Навіть йому було трохи незручно від цього моторошного видовища. «Цікаво, звідки Канделао їх взяв? Може, він розчлановує своїх відвідувачів і розкладає їх у десятки різних банок? Мабуть, із мене тоді вийшов би цікавий екземпляр. Захопливо!» Знавець послабив ремінець своєї лінзи і підняв її на маківку, потираючи рожевий відбиток, який вона залишила навколо ока. Що ви можете розказати мені про тіло? глокта насупився. Я прийшов сюди, аби дізнатись, що ви можете розказати про нього мені. Так, так, звичайно, кандилаус стиснув губи. Е, ну, де що стосується статі нашого нещасного товариша, то. Е... він затнувся. «Ну, е ну е річ у тому, що органи, які би дозволено нам легко визначити стать», – він вказав на м'ясо на столі, підсвічене різким світлом палаючих ламп – «відсутні». «Оце і усе, що вам вдалося виявити?» «Ну, є ще й інші методи. Безіменний палець чоловіка зазвичай довший вказівний, що часто відрізняє його від жінки, але нашому покійнику бракує кількох пальців, тому таке припущення зробити неможливо». «Відтак, без пальців шлях до визначення статі нам відрізано». Він нервово засміявся зі свого жарту. Глок та його не підтримав. «Покійник молодий, старий». «Ну, е бо боюся, що також досить важко визначити. Його е адептицнув у труп щіпцями. Зуби у гарному стані і наявні залишки шкіри, схоже, могли належати людині молодшого віку. Але е цього лише... Що ви можете розповісти мені про жертву?» е «Ну, нічого», – він винувато усміхнувся. «Але я зробив кілька цікавих відкриттів щодо причини смерті». «Невже?» О, так, погляньте, ну. Ну, дякую. Глокта обережно догульгав до столу і приглядівся до того місця, на яке вказував старий. Бачите, яка форма рани? Знавець потицяв шматок хряща. Ні, не бачу, відповів Глокта. Як на мене тут усе тіло виглядає, мов би, одна велика рана. Старий нахилився до нього, вирічивши очі. Це була людина, сказав він. Ми знаємо, що це людина. Ось нога. «Ні-ні, сліди зубів отут. Це людські укуси!» – глокта нахмурив брова. «Людські укуси? А вже ж?» – сіяюча посмішка Кандилау геть не вписувалась у довколишню обстановку. «Власне, як і в тему розмови. Цю особу згризла до смерті інша людина і хі -хі, цілком можливо...» Він переможно махнув на Мейсово, що лежало на столі. «Зважаючи на неповнуту останків, що жертву також частково з'їли!» Глокта якусь мить дивився на старого. «З'їли! З'їли! Чому з кожною відповіддю має виникати ще з десяток питань? Так архілектору і передати?» Знавець нервово засміявся. «Ну, хе -хе, такими я бачу факти!» У парку за двісті кроків від королівського палацу невідомий скоїв напад на невпізнану людину, можливо, чоловіка, можливо, жінку, чи то молоду, чи то стару, загриз її до смерті і частково з'їв. Е -е -е. Канделау занепокоєно поглянув на вхід. Глокта обернувся і спохмурнів. Він не помітив появи прибулого в лабораторії. Це була жінка, яка стояла у затінку поза яскравим світом лампи, склавши руки на грудях. Висока жінка з коротким їжикуватим рудим волоссям і чорною маскою на обличчі, з пози якої наглоктою адепта дивились примружені очі. Практик. Не з тих, які мені відомі. До того ж, жінки в інквізиції – це радше виняток. Мені здавалось. «Добрий день, добрий день!» – у двері жваво увійшов чоловік – у і трохи облисіли у довгому чорному плащі із манірною усмішкою на обличчі до болю знайомий чоловік. Гойл, чорти б його побрали. Наш новий очільник з Адуа таки прибув прекрасно. Інквізитор глокто, промуркотів він, безмежно радий знову вас бачити. Взаємний, очільнику Гойле, нещасний ти виродку. Зразу за всміхненим очільником увійшли ще двоє, і в яскраво освітленій кімнатчині зробилося тіснувата. Один був темношкірим коренастим кантійцем з великою золотою сережкою у вусі, а інший – здоровенний північанином з обличчям, що нагадувала кам'яну плиту. Йому майже довелося схилятись, щоб пройти у двері. Обидва мали на обличчі маски і вдягнуті були з голови до п'ят у темну форму практиків. «Це практик Вітарі!» Весело завів Гойл, вказуючи на рудоволосу жінку, яка поплила до банок і взялася заглядати в кожну з них по черзі, стукаючи по склу, від чого зразки заколихалися. А це практики халім, південець просунувся бочком повз Гойла, глядаючи кімнату меткими очима, і байер, здоровенний північанин, поглянув на глокту десь із-під стелі. На Битківщині його називають камнеломом, уявляєте? «Втім, навряд чи це буде доречним тут, чи не так, Глокто? Як вам, практик, камнелом?» Він тихо засміявся, сам до себе і похитав головою. «І це інквізиція? Не думав, що до нас приїхав цирк. Цікаво, вони можуть утворити піраміду чи перестрибувати крізь палаючі обручі? Напрочуд розмаїте товариство!» – зауважив Глокто. О, так, розсміявся Гойл, куди мене заносило, там я їх і підбирав. Чи не так, мої друзі? Жінка стиснула плечима, крадучись повз банки. Темношкірий практик вклонився. Височенний північанин продовжував стояти, як вкопаний. А куди мене тільки не заносило, зареготав Гойл, так, наче всі інші сміялись разом з ним. І це ще не кінець. Ох, як плине час, га? Він змахнув сльозу радості з очей, підходячи до столу в центрі кімнати. Здавалося, що йому від усього весело, навіть від того, що лежало на столі. «Але що це таке, якщо не помиляюсь тіло?» Гойл різко звів погляд, його очі аж іскрились. «Тіло! Смерть у місті! Це, звісно, входить до моєї компетенції як очільника Адуа?» Глокта вклонився. «А вже ж! Мене не повідомили, що ви прибули в очільнику Гойле. Крім того, мені здалося, що незвичні обставини цього...» «Незвичні?» «Не бачу нічого незвичного», – Глокта замислився. «Що задумав цей потішний бовдур?» «Ви, звісно, погодитесь, що прояв жорстокості тут е, особливий», – Гойл підкреслено стенув плечима. «Собаки». «Собаки?» – запитав Глокта, неспроможний на це промовчати. «Ви гадаєте, що домашні улюбленці показились, чи дикі пси перелізли через мур?» Очільник лише всміхнувся. «Вибирайте, що вам подобається більше, інквізітори. Що подобається більше?» «Боюсь, що це аж ніяк не може бути собаки», – завив пихато адепт-медик. «Я саме пояснював інквізитору глокті, що оці сліди тут і ось тут на шкірі, бачите? Це без сумніву людські укуси». Жінка рушила від банок до кандилау і почала нахилятися до нього, аж поки її маска не завмерла за декілька дюймов від його перенісся. Канделао поволі замовк. «Собаки!» – прошепотіла вона, а тоді гавкнула на нього. Адепт відскочив. «Ну, можливо, я б помилився? Звичайно». Він вперся прямо в груди здоровенного північанина, який з вражаючою швидкістю з'явився у нього за спиною. Канделао поволі обернувся і звів круглі очі. «Собаки!» – вторив її гігант. «Собаки, собаки, собаки!» загудів південець із сильним акцентом. «Звісно!» – писнув Канделау. «Собаки! Звісно, як я міг цього не помітити?» «Собаки!» – вигукнув втішений Гойл, здійнявши руки у повітря. «Таємницю розкрито!» На здивування глокти двоє з трьох практиків почали ввічливо аплодувати. Жінка утрималась від облесків. «Ніколи не думав, що сумуватиму за очільником келайном. «А от зараз мені просто переповнює ностальгія!» Гуел повагом обернувся, низько кланяючись кожному. «Тільки перший день тут, а вже весь у роботі. Можете це поховати», – сказав він, показуючи на труп, широко всміхаючись до зіщуленого адепта. «Але краще, коли тіло в могилі, чи не так?» Він поглянув на північанина. «Нехай вас з'єднається із землею, як кажуть у вас!» Кремезний практик не повів і вухом, начебто ніхто й не звертався до нього. Кантієць просто собі встояв, без кінця крутячи сережку у вусі. Жінка придивлялася до трупа на столі, нюхаючи його крізь свою маску. Адепт-медик втиснувся між банок, обливаючись рясним потом. «Годі цієї пантоміми. На мене чекає робота». «Що ж», – натягнуто промовив Глок, та кульгаючи до дверей, – «таємницю розкрито. Я вам більше не потрібен». Очільник Гуел повернувся до нього, і його добрий гумор раптом кудись іщез. Так, прошепів він. Його люті очиці ледве вискакували з очниць. Ви нам більше не потрібні.